sebe i vas, kam treba pristupati u ovoj knjiziji i kam treba pristupati u ovo ovaj vjer, da vam ovaj šarmu bude zadovoljena s nama i sa našim djelama. <coughs> Vidite, svaku uspješnu djelu. svoj projekat. Znači, tvoj stojete ništa najednije. Ima svoj sistemi. Kada hoćete da napravite neku zgradu ili kuću, i i nesigurna zastanovanja. E tako je i sa svakim djavlom. Posebno islam potencira na preciznosti, potencira na tančinama, potencira na sistemu i na tim projektima koje mi moramo praviti unutar se u našim dušam, napraviti projekt, koji će od nas izgraditi stavljeno lično ličnost koja će biti muslima u pravom mjesecu, jer islam ne priznaje da se čovjek osami tam u neku zavit ili neku daljenu od svijeta i da živi o samostajen, kako bi dostigao stepen blizini Allah u Želšanu, nego suprotno toga Islam od nas traži da živimo sa svijetom, da živimo sa narodom, jer smo mi onim koji svojim djelima, svojim načinom življenja, sistemom življenja koji moramo promesora izgledati u našim dušima, u našim moralu, u našim porodicama, primjer ili je svetika koja obasjava taj put istini, taj ljub koji ljudima pokazuje šta je czytaj do dalsza słowa no ludzie są zastępieni iako oni o istru nie ona bądź nie jest wtedy ale ta'mal qulub allati fi sudur agniwa lewa Sumer pa glavom poslanika sallahu alijem srdeh kojih moramo uistinu dosilno praktikovati u svim segmentima kako je to radio allahu poslanika sallahu alijem srdeh i njegovi ashabi te adalečanu zadovolja s njim. Jer nije dobro da se čovjek samo o predivljim riječima ja sam musliman i ja pripadam to u toj skupini kako je bitlo da se radi na sistemskom da se podržava sistemski rad, također bitko je individualni rad svakog pojedinca na sebi i u širenju znači Allahove vjere ili Davida. Naravno, svi smo mi dužni da širimo Allahom vjeru, da propagiramo istinu. Međutim, Allah je odredio među nama onih koji su se školovani, koji su znanje pred Ulemom i Šejovna, godine je godinu stiču ući znanje i oni su dužni da objašnjavaju ola ove propise koji su univerzalni za sve, jer ova vjera je univerzalna. Univerzalna i njeni propise su univerzalni i to je samo u slučaju sa islamom, dok i sa drugim vjerama sasvim e, drugi slučaj. One nisu univerzalne i zato je pogrešno da danas pravi jedan kompromis ili da pravi danas e, je skupvira skup vira, jer ne može, ne može se nikada i nikada se neće moći boriti islam i druge vjere, jer druge vjere su objavljene samo za jedan narod i njihovi propisi, ili za jedno vrijeme, i njihovi propisi vrijede za taj narod i za to vrijeme, dok propisi islama su univerzalne za sve ljude, jer čim vjera pravi favorzi jedan narod na drugi i nazivajući njene pripadnike odabrani narodom, ta vjera nije univerzalna. Čim pravi sloje među, među ljudima, ta vjera nije univerzalna. Jedina vera koja je univerzalna i čiji su propisi univerzalno do sudnjeg dana je Islam. Znači, koja vrijedi i za crnce, i za te za bogate, i za siromašnje, bez obzira čija pravila ili kazn, hudud, koji je Allah lišanu za vrijedniji i zagogatašnih jeselma, pa svjednjih ključka je došao u poslanjih sallalama da bi e, umolili ga da ne izvrši nad jednom bogatom, e, zapravo i na, nad jednom ženom koja pripadala bogatom sloju, jer je ukrana. Pa se poslanjih sallalama i sallalama naljutio, zacrmenio i rekao إنما أهلى كللينا من كان قبلهم أنههم إذا سرق فيهم شيف ت كيكي بلك نا وكراقشراس وإذا سرق فيهضعيف أقام عليه كل كر الصابصاب السما undabi nadnim izvršili kaso. Kva نفس محمد بيدى فتقوم هنا ga učio ruci Muhameda لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فكذا في فاطمة بنت محمد وكلا يا بيد الزس ونسك روح. Vidite? To è tal universalità, cenima, né jedni i ljudi nad na drugim. U smislu ti si bogati za tebe, ne vrijedi ti propisi, ti si odnašniji za tebe vrijedi itd. Znači, svi smo pred olavnim zakonima koji je unvezavan jednaki, pred tim njegovim granicima koje on postavio, svi smo jednaki. Naravno, također islam na pravi razliku između crnaca i bijelaca, između ti staleža, Kao što je slučaj u Evropi, i oni se divi svojim filozofima, kao što se divi i ponose Platonom, koji napra podjelu pod, podijelo ljude, ljude na tri sloja filozofe, jel, vladare, i oni koji su počinjeni njima. i Odredio znači, kao da je to kadr, kao da je tako, ko se rodi u jednom sloju, ne može prijeći u drugi sloj. Ma koliko čovjek bio inteligentan, koliko bio napredan, koliko uspijevao, životu ne može plijčit taj drugi slod. Naravno to je jedan Zulu. To je jedan Zulu. Zulu na, nad ljudima. ljude, nad drugu. Naći doku islama, doku islama, znači svaki čovjek, svaki čovjek, i svakom čovjeku su otvorena vrata prosperiteta, napretka. Hoćeš uči, puno uči. Pa Olajšanu uzdiže, jel? Ja. Oni koji, koji vjeruju, koji su učeni da rađajte stepene. Imaće posebne stepene i na hiratu, a diže njimog ugljed i među ljudima na ovom svijetu. Pa će se reći, ne znam, onome koji bude učio na sudnjevi dan, koji bude učio Kur'an na, na dunjanu, reći ćemo se na hiratu. Ili ko uči i peni se fe inne menzileteke i in da akhiri ane ti taqra uha i tvoj stepir u dženetu ili tvoj menzil stanovanje kod poslijega ajta koji proučiš. I narodno uh, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. To su te podjele i kod omlaviš anu jedina diferenca, jedino, jedino vredrovanje koje je bolji, فالله شرمه كاجه يا أيها الناس أولودي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ميسمو أصبر لي وديهنو كان شعور في يدي الجنة ومشكات شعوبا وقبال na plamene i narode, kako bi se međusobno upoznali. Pa kada gledali, a najbolji od vas pred Allahom, je onaj koji posljeduje najviši takvaluk, koja je najbolj po to je jedina mjera. E taj takvaluk, taj takvaluk nije samo vjerovan, Ono uhvata u sebi i riječi i skoro u svim ajitima Džavlade šlana spominje onim koji vjeruju i činim dobra djela. Kao da nam Džavlade šlana hoće da kaže ne možete biti vjernici ako nećete raditi, ako nećete to dokažiti svojim praksom i djelom. Ne može čovjek za sebe tvrtiti ja sam oslina, imam dobro srce. Ako to ne pokazuje svojim namazima, ne pokazuje svojim djelima, sa ljudima u odnosu, znači to je sasvim pogrešno. To bi bilo kada, isto kada bi ja odišao nekom direktoru fabriki na kraju ja godini, radni godini i rekao da isplati me, isplati me za čitavu godinu, a nisam radio ništa, pa, ka, pa, pa kako ću ti što kad nisam ništa radio? A ja ću tad reći pa ja sam mu dobar nije, ja sam imao dobro namiru, ja sam dobrog srca, On bi se ja, samo naspihao isekho izve što mu goda voda ja. Jer kako poslanik sallallahu alejhi ve je samo kaže al-kayyisu je ona koji stalno preispituje svoje postupke i radi za ono što je posle posle smrti. A najivan je onaj koji koji ništa ne radi i kaže biće bogem milost i se. Lako ću ja. Lako ja. Zato mi moramo e, zračiti svojim nurom, svojom svjetlošćom. A tu svjetlošć upirjemo u namazima, u strajnošć, na lovjer. Ne, ne može se to postičet jednom, ta, ta svjetlost koju Allah štava daje s onim lovom. Ona se upirje na samom namazu, na drugim namazima u djematu. Da znači daj im svojim nogorom na ovome svijetu, a ono će biti na ovome svijetu kada budu te zulumat, kada budu tmine. Pa će vjernici imati tu svjetlost koja će im osvjetljavati put na sunnji medan. I da će ovi nevjernici reći vjernicima umzuluna ma po tebi Pogledajte nas da se i mi okoristimo te vaše svjetlosti. I reći će im se, vratite se na dunjavog pa tražite tu svjetlost. Ta svjetlo se traži ovdje na dunjavog. Kako se traži svjetlost? Traži se u ibadetima, u dobrim dijelima, u, u izmetu, braćima, slimanima. Bez opcija, koliko čujem je bio učen, nura, imati taj, To tu poniznost, skrušenost i da zna da sve što je postiguo da moja vlađa državnog dao. Ne da, da, da se tom školom, da se udiđe na dosali. Sve što ti da, da, da, je da dato i od znanja medika, to ti je odavlađa državnog. Evo imala prilika, skoro naši ali doktor, islamski navuk, jednom, skoro otišli su u Istanbul. I e tamo su borali 7 dana. Jedan li sami stalno služio, tako mudrite, te čisti, peri, namještaj, mjesto djece sjedest, okonji. Ispetiti maksimum, kas na kraju naši doktori islamski nauka da se predstavi. O, kaj, ja sam doktor, o, kaj, ja sam doktor filozofije islamski, ja sam doktor, ja sam doktor filozofije, ja sam doktor fiqh, ja sam doktor fiqh. I hajde sada da pitaju ovog šta je on izmeća radio i čital imen. Kaže ovaj čovjek, Allahom Ruhu, kaže ja sam doktor elektrotemičke nauke i dekad fakultetom i Naš doktor što da redi i kaže nikad više riječe mogu da smo doktori. <laughs> e to je ta, kada čovjek svati šta mu oh. ovaj je cilj na ovom misliju, cilj je robovanje Allahom Ruhu, I slavo nema oholosti, nema oholosti, a takođe nema ni da čovek sam sebe ponižava, uvijek treba ismuslimana držati do sebe. Mora imati taj izzet ponos. Ponos na, na na na na što te Allah da, dao, a ne da se čovjek uzvoli pa da kaže ja sam to stekao i kao što je to rekao fa karu, ya innama utitu ala ilmi min indi, kao, ja sam tu, tu svojim znanjem stekao kao nije mi niko, nije mi obal Jelešanu. Čovjek, musliman, iskren bilik, uvijek sve što ima, sve što, ima, sve što mu je dato, pripisava obal da Jelešanu, to je obal Jelešanu i ne se na nad ostalim robima. to tu je taj, ta, ta svjetlost, taj nur koji mi moramo zračiti, a taj nur se nestiče i preponaći, nego mora čovjek mora biti stalno, mora biti ustranjen u svojim namazima. Jel, nekad je teško ustati na sabah, autistice, nekad je teško otići u džamiju, ima neka sirija, ima futbalska utaknica, ima stotinu nekih stvari koji šektan. Namet i svojim vesvesoma želi da to odvrati od onoga što je bolje za tebe. Jer ova vjera je boljstveno laka. I želi budima da olakša ovaj svijet. I vidite, jedina vjera koja je napravila balans između između ruha, između čovjekovog nefsa i njegovog tijela. To je jedina vjera koja je napravlja taj balans. Drugi vjers ide u krajnost znači, ili materializam koji ide u krajnost da čovjeku samo zadovolji te njegove fiziološke potrebe, da zadovolji njegovo tijelo, međutim zapostavlja, zapostavlja taj nefs, zapostavlja njegovu dušu i onda dolazi do, do tih problema u društvu. Razavaju se čelije, osnovno je čelije bravo, e etsa i ostalo znači islam je e, postare znači osnovna pravna teorija je bila univerzalna univerzalna znači ja neko pospite kako su univerzalna je sad možemo na naći neki banalni primjer e, s obzirom da je prošlo 160 godina ja, ona, je, od e, objavljivanja kod anterima od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ina mesleda smo situacije ne, e, neka pitanja koja nisu bila, ali bi imali na ovu poslanika i nisu tačno precizirana koranskim ili adijskim tekstom. E, I sada, kada bi rekli e, ne imamo zato, onda ne, ne imamo zato odgovor ili nema imamo odličeni propis za to, onda bi tako zatvorili pravata i rekli bi ovam, nije Međutim, nije tako. Evo naveć ćemo primjer da bude jasnije ovo što govorim. Recimo, e, spominje se tamo, To je sad da, mučtehida, alima, učenjaka koji na osnovu postojećih dokaza, na osnovu postojećih puna asnog teksta i hadisa, izvode uk propis za neku stvar, za neku stvar, novu stvar, koja nije bila zanimljena posle njega sallallahu a.s.w. Pa evo recimo pravilo, da je Allah što vam kaže وَيَسْا اَرُّوْنَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَاِمِسِرِ I pitaju te, o alkoholu, vijinu, o mesir i kockanju. Kul fiji na ismu kabiru. tome veliki gre, velika šteta. Ve me neke u nas, a i korist ludima. Znači, velika šteta, a i korist ludima. koliko je uh, isma brava, koliko je u donošenju koliko je realno u Ali i koristi ljubina, neki imaju koristice u tamoj obloge, da to pola, ne znam, ja, pravi se tako, i tako. Znači, va ismuma ektorum in ali ovo je od koristi, šteta je veća od koristi. I na osnovu ovoga pravila, gdje god je šteta veća od koristi, je zabranja. Gdje je manja šteta od koristi, dobši. Znači, gdje je šteta veća od koristi tokosti je zabranjeno. Recimo sada, evo, za nikad nisam puštao ni mali povodom, rutina, ni niti se e, pio beskvi, znači nije bilo ti, ja. eh. pošto je princip islama da se uje ritejn učeni ljudi. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Be ta, se stručnjak. Stručnjak, ma, pa ovo imamo danas u svim oblastima na stručnjačke, koji nas u detalje, analizama, mogu uputiti na nešto sa strušnog stanovišta da li je šteta veća od koristi ili je mala od koristi. Pa recimo, ako bi sad ustanovili da je cigara, prušenje cigare u jednom period, da je tu šteta veća od koristi, da je šteta veća od koristi. A, a, a, Onda bi to potpalo pod taj dio Qur'anskog ajeta. I tako da, to je se već, fetva se izdala. Jer tu kada ulema, kada noćdahidi iznesu fetvu, ona iz toga za nas u ovom periodu. Isto tekst i, i hadijski tekst. Znači obavezna. Osim oni koji neću da primati to, oni su griješni. Znači jer poslani kaže, Učeni ljudi, oni su nasljednici poslanika. I sad kada te poslanik odat vam rekao, to vam je haram. Beli odustao od to. Ma, ono da vidite, poslanih tu. Alko što poslanika nema ko je onda namjesni, ko je, ko je nasljednik to znanja, to su ulema, učinjaci. Evo, prije par godina takođe i Asrska ulema Su, oni su izdali fetvu, izdali su fetvu, da je, da je cigara, da je cigara. Ali što oni kao najglažiji, poizdavam je ti neki, neki fetvi. Zna ovaj, da to mnogima i, i, i, i ne paše i tako. Pa ja, god to hođemo. <laughs> malo, malo ne paše ta fetva. Ali pasalo je, ne nepasalo, to su sada e, činjenice koje dokazuju tu univerzalnost e, propisa. Univerzalnost propisa koji vrijede do sudnjeg dana, koji vrijede do sudnjeg dana, koji aje postavio osnovni osnovni propise iz kojih koji se granaju ostali propisi. Znači, Naravno što nemamo jasan tekst iz Korana o endem sudnjem. To je samo jedna jedna vime. Mi ćemo se ponovo vratiti da aj ovaj nous on nas nekako uvijek privlači da kako prilikom tajmo da svojim djelima, svojim ponašanjem, svojim djelovanjem budemo primjer ili usvetu Hasan najljepši primjer i u svojoj porodici, prema svojoj učenjaka, prema svojoj ženi i u svom komšiluku i znači i u ovo evo ti se mi nalazimo da budemo taj primjer sistemskog rada. Jer mi moramo imati konstrukcije Moramo praviti sistem u našim, našim dušama, u našim, našim porodcama, u našem društvu po kojem moramo ići. Po komu je moramo ići jer, kako smo vam rekli u uvodnom dijelu predavanja, da sve što nije nema projekata, sve što nema taj sistem dušemu je kula od karata. Znači, evo kad pogledate obi naroda, oni, oni su uspjeli jedinom sistemu, jedinom projektom. Pogledajte u Japanu, deslo, to što se desilo radi njimove rad nekokolnosti rad i njim, rad toga što su zaslužili, robujući tamo nekome drugom ima vlađu, šanomu, radi razlota je i nemorala. Nije tešno pogoditi koja će sljedeća zemlja biti, u koja će to sljedeća zemlja biti koji će pogoditi i to ne trebaju nam nikakva ta naučna, Jer oni nisu mogli predpostaviti, pored tolike tehnologije koje su imali, nisu mogli uh, predpostaviti kada će se desiti Zemlje 30. To je samo ovaj što vam u rukama i obla što on može. Vidite, uh, ono što sam htio da kažem za taj japanski nalud, desio se Zemlje 30, niko ne krade. Niko ne krade, nego ljudi radi po sistemu i vidiš danas put, uh, asfaltni put, razvaljen za sedam dana ovih Vijekuto ja smiju, vijekuto. Nastala mala buka. Mala buka bila jednom je, znači jedan trz, koji se zove protesti. Krade su odma. Krade se alergija. mali ljudi od nasi krade. Zašto? Zato što su mali nemaju sistema ne rade po sistemu. Zato što zato što ljudman na se ljudska djela, ne se ljudski postupci. Znači, i oni su sad faktički, oni su uzeli te principe što koji An, koje mi imamo, ja, a, a, principe što je An i, i u svojim sredinama, sprovode u svojim društvima i radi po njim. Međutim, namo imamo, znači, God An imamo sve, međutim, nema te principa na dijelu. I zato je nas to mrtvelo u islamskom svijetu, zato što su muslimani uspijali da razvoje Vieč je dio. Da razume več je dio. Da razvoji Sunnet, sve ono što mi imamo od djela, od praksa. I kad se to razvoji, tu vam je se razvoji duša i telo, kad izađi duša iz tela, da su mrtvo telo. mi imamo sve, znači, jer kad imate biciklo, da dobijete paket biciklo, znači možeš ga sastaviti da bioravalo ono mač može da se da bi ono funkcionisalo. E et, et, to je sad, to je sad ona, na, naše stanje e nažalost takvo je stanje jer nemamo tog sistema. A u Bezom sirat, bezobraz ova je ovdje ovaj je utič i mnogi drugi džemati su primili da su muslimani počeli da se osvješćuju i da imaju sistem ja, Da imaju jedan sistem ili no tim sistemom a pa budu poštovali i državljani se mogu biti, mogu biti uspješni mogu biti uspješni i u svojim porodicama i u svojoj sredini i oni su na taj način najbolji daje najbolji pozivači u Allahu vjer svojim primjerom svojim namazom jer vjera nije utek namaz nije utek Ne, ne, ne sprečava čovjeka od njegovog života, niti traži od, od, od insana da bude asketa da se otvoji o, o svjetskog života, nego nasuprot postiče ga da učestvoje u, u ovome svijetu, da se bori, da bude koristan, da bude, jel, pa su spomin, najbolji od vas, oni koji su najkorisniji ljudima i od, ko, od koji ljudi imaju najviše korist, i da se natiču i zasamuje i khayrat inatic te seao učinjen dobro djela ali sve znači jednim sistemom jednim sistemom koji čovjek mora primjerno izgraditi svoj individu i postivanjem sistema koji ima recimo u jednom u jednom centru u jednom džamatu ili u jednom središtu bez brojni hadis bez brojni kuran sa hadis koji postižu uh, vjernike Načini dobiti znanje, izučavanje, e, promišljanje, učinjen rad, e, jedina knjiga koja koja potencira toliko na izučavanje je Kur'an. Je, jedina knjiga, znači izučava pa prvi sura bila Eko bismer robike, znači ona potencira na na učini ali kako do, doživiti ta, tu reformu, ta ta djonkritu je sada pitam. Znači, na riječ ima malo lako ja da formam knopac i da budemo evlije to direktno ali sad ne oni oni napuštaju da biti evlije on sam kaže la inna uhia allah la da se tlaše ničega i ti državosti, pa ko su gdje je vlijen? Oni koji vjeruju وَكَامُمْ يَتَّمُونَ i koji su koko bojasni. Eto to su Allaha i znači, od nas može da bude Allaha i Vlije. Da radiš znači, za obama, da trguješ sa Allaha i Vlije, ili da trguješ sa Iblisom, sa Ja Pa nam je poznat, čujemo često da kaže, prodav svoju dušu šeitanu. ja. Zašto? Pa i zato što prodao svoj život, život šeitanom. Sa njegov život, sa njegov živo metak je na haram način i on dađi trguje sa šeitanom. A vjernikom trguje sa Allahom. Allah, Allah je šan kaže, Inna Allah mešta al mu'minin anfusahum wa anwa'lamum. Allah je od ينكع قبضوا اموال حياته ونيوه يدكه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وزعمه tvojoj porodici, želi muslimarima, svojim roguvima da napreduju i da im olakša život. Yuridu allahu bikumu nusru wala yuridu bikumu nusru Allah želi da vam olakša stvari a ne želi da ih oteža. Eto, to je to je lama vjera koja je olakšana. Mnogi žele da predstavite Allah uvjeruje kao da je ona težka, kao da se posebno treba posvijetiti pa kažu evo mi ćemo živiti taj svoj život pa kad dođem ja u Pemziju, kad bude imao vremena ja učit ću džamiju, da ću ja sad ne vremena, ne mogu. Ne, to je pogrešno shvatanje, to je pogrešno shvatanje jer Allah rečanu je ovakšavu vjeru, da ih možeš obavljati, da nama možeš obavljati i kada radiš težački posao, i kada si u firmi, kada si zaposlen, znači nije odredio ovu vjeru da nosi stavci. I nama se desilo ono što se desilo zato što su ovu vjeru nosili stavci. I naše nane. I nije aločano da nagradi što su čuvali vjeru kako tako na ovim prostorima, ali ako mi ovu vjeru, Ne budemo praktikovali u našim životima od mali nogu, od 7 godine pa nadalje do, do, do, ovaj, do našeg preseljenja s ovoga amireta. Ne, ne možemo očekivati hej, ali iz toga naša dužnost da, da to organizujemo, da sistemski radimo prema kur'anskim i atinskim uputama i da što više nastavimo da očistimo svoj nefs i se zaprle od grijeha. Mora se malo kad hoćeš da čistiš nešto neuskladno vodu čistiti moraš gurati tvoj bia. Možde još stalniečko nije to, nije to pravo čišćenje, moraš zagrijať vodu pa onda oprati suđe, oprat ne. da? I oprati se, ruučamo da baš je čist. A po hladna voda može, ali ostane fleka, nije to vaš čisto skroz. E tako, mora se malo, mora se malo u mora se malo zagrija, mora se uložiti dan to detsa Naci mora čovjek ustrej bez u te ustrajnosti bez te znači mora je čovjek i podjet na mora ustrej u zikju uspominjamo važan u, u istifam u namazu mora se ustrej naantom određenog perioda kada insan ustrej na svih nedača, neđača a on samo odma ispituje i samo da vidi je on uistino ustrej je iskreno palma odma dozi dozi šejta ili dozi neke neđače i iskušenja da bi se rob ispitao, ali nakon dužeg niza godina ili dugog perioda dolazi plodove tog istikana da te ustrajao se na ovoj vjeri. Ispominje se jedno od Rine, da je Ahmed ibn Hanbal, naš veliki učenjar, muhaddis svog vremena, <kuh> išao iz Bagdada na dalek put i došao u jednu džamiju da se odbori tu uklanjao jasio i namjerio da da prenoći u toj džamiji do sada pa hoče da se vidi da isporuput. Mutevalli je rekao da mora i džamiju. Pa mu je rekao pa ja bih ovaj, da prenoćim ovdje pa sutra bosava ili dan. Onda natjerao je pri, primora da da nausti džamiju. Ahmed ibn Hanbal naš imam učenja I izašao iz u harem džami, pa je mislio da u harem, tu, tu spao u haremu, do, je, da se umurno osjećao, bio je umurno, od puta. Muterilija je rekao, ne možeš ni u harem, moraš napoli. Ahmed i Mohammed je rekao, pa nisam, nisam u džami, u haremu sam. Ovaj Muterilija ja, je uzio naših velikana, ne znaju ko je ta osoba, uzio ga je za kraj i iz harema, I odmukao ga do jednog pekara i ostavio ga pred njim vratima i rekao evo ti je insan, povori se o njemu, šta ćeš? On je upitao finu ljubavstvo tog pekara, imali li kod tebe konaka? on mu naravno, evo ovdje je krevet, ja i onako noću kuham, pravim gljeb, a ti možeš staviti na tom krevetu. Kad regao Ahmed i Muhammed da malo prihulja, da malo odmori, čuje onaj pekar mi si glede mi govori astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, čini zikr. To nešto, Ahmed ibn Hanbelu nešto zaigrao u njemu, pa nije, kidi su, so, nije mogao da zaspijene upita tog pekara, bih ti meni rekao, od kada si počeo da uživaš podelet tog isti to tog zikra. Znači, Sigurno si i prije dosta zikr, ali odkada si počeo da uživaš podave tog zikra? Kaže, on, kaže, reću ti iskreno, počeo sam da uživam podave ovog stifara prije dvije godine tačno. Kaže, nisam nijednom, kaže, digao luk na obličanu, molit ga za nešto, a da mi momentalno nije uslišao dobro. Kaže, osim što sam... Eto, on je molio, kaže, da vidim Ahmed ibn Hambara i nije mislišio tu dolgu. Kaže, Allah, Allah, ti kaže, da vuku, kaže, Ahmed ibn Hanbala, kaže, pred tebe ti ga do. vuku. <laughs> Zohanama. Vidite, to su ti plodovi. Ne možemo, mi sad, evo, evo, ja došao da takvanjam, dam sto maraka od van. Sto maraka, hoću Hoću, ne znam, ovo hoću. Naravno, mi treba da tražimo, treba da tražimo Od naše gospodara, pa pod kojim ćemo drugu taš osti na počećimo se njemu većmo obraćamo. Pa i oh ja baš imam voliku da se mi obraćamo, voliku da se mi obraćamo, ali moram u svetlato, moramo svojim djelima, načinom svojim djelima ponašanjem pokazati, pokazati i sebi, znači i sebi svojoj porodici da uistinu islam preporuđuje nas same, na naš Allah, naš, naš, znači etičan čovjek cin čovjek primijeti da namaz je nedjeljivanja neka da da nije a, da nema efekta ina no čovjek recimo kanja a vamo radi loše stvari njemu namaz nema funkcije njemu namaz nema funkciju zato što na ova šanse kaže zna namaz in salata tneha namaz od vraća staneha na fuhšai i na munkar od razbata i loših postupaka znači to je suština namaza to je suština namaza znači da čovjek znači, koji obavlja namaz ne boj namaz mora biti e, mora ga obavljisati u, u pozitivnom smjeru znači ako čovjek pa zato bi okaršim a on klanja al krađe volko bj Na to neći čovjek koristiti ni njemu to argument, ni njemu to argumenti, svako će nositi svoje problem. Ako je neko lohovak, ako je prevario na svoju štetu, je prevario, nije nije, nije na moj na štetu, znači na svoju štetu je prevario. Mi samo baramo sebe, ne možemo nikoga drugoga. Međutim, znači to je jedan dokaz da nama nije napravio pravo afirmaciju, ni ga porodio, Jer svaki namas, znači mora biti prvenstveno uh, odmor, mora biti prvenstveno odmor, odmor čovjeka. Da se čovjek odmara na masu, jer kako poznani sa samim rekao, bila rihna ja bila to, učižem da da se odmoriš, da se uprimo na masu, da nam bude lakše. Pa kad učimo Quran, moramo ga učiti s ljubavlju. Znaci kad radiš nešto onom rad s ljubavlju, precizno, s voljom. Jer ako ne imate ljubavi, premanećemo namajte prilost. Znaci, za sve mora, ako nemaš te ljubavi, moraš graditi tu Moraš izveđivati ljubav, razmišljati o glavnim maletima, znači, pa, samo sebi dočaraj, dočaraj sebi da je taj koran koje ti danas učiš, isto tako uči o glavu poslanik svojih glavare kustima, da su učili, a svoga glavu poslanika sam glavali srnač, i da ti isto izgovaraš te riječi iz te harfove, znači, pokušaj da ostvore tu ljubav, Jeđemo tako se i učinkom, a, jeđemo tako se i praktikuje ova vjera. Slijeva je ovdje, s Jer sve što je, do što se nekom je stinulo, sa nekom, nekom napetošću. Načini, to nije bio dugog vijeka. Zgod je neko, je l, pohrvao se s vjerom na premi senatorio nasme vjeri, znači ili je, znači pa ostavio vjeru, da, znači nije niko, je l, ovaj se ponovno s vjerovom kada vjera nije obolela. Zato treba postepeno čovjek da prihna ta vjeru i da sve radi sa ljubavom. Sa ljubavom, ali da uzraje. Ne sada. Znači da uzme sve odjedno, nego postepeno, koliko on može, koliko njef, njef, njef, znači može njevo tijelo, koliko to ponosi, da to njegov, ovaj, radi sa ljubavom, jer evo, čini kad voli jel momak kad voli curu jel svoju buduću su uvijek neka tajna gdje vrijeme dana poruku da mu je da je vidi da, da se susretne s njom zato zato što je voli jel ima ima tu neku ljubav jel kad se djeca mu vide a ko da govori on da uvijek mi pa te reč ovaj prve te reč pa na dragu pa, znači sve I vjerom, moramo prijelaziti vjeru i, i raditi unalažno sa jednom ljubavljom i onda nam neće ništa biti mrsko. Neće nam ne biti mrsko da je klanjamo, neće nam ne biti mrsko ni da učimo lavom knjigu, ni da je pamatimo napomit, zato što to radimo sa ljubavljom i naravno moramo se uvijek postacati i sami sebe postacati i opominjati, i opominjati braš, postati i na dobra vjela jer mi smo uvijek nekako u tom, ovaj zasmiju vrzo, Uvijek vas neko mora malo probuditi. Pa takve e, dijeliti savjete ljudima, pokazivati to svojim dijelima. Jer ne znaš, ti, ne znaš ti kod kojeg će djeteta ta riječ koju s ti njegov putio roditi plodom. Znači, reci mu neku lijepu riječ. E, vidiš u njemu neki talinat, ukraži mu na to, to će on uregistravati o sve. Kasnije će on pokušati, kasnije će to stvariti. Ja znam. Ramete sejti, čuvu ovce sej. i on meni kaže, pa mogu ti biti hafiz, eto mi ne veću tešku, u uh, Kralanu tu nemao već 40 godina hafiza, Etko. a vidi, ja tek poču učit, o, naučio slova, poču učiti ovaj u Kralanu. To je mene bio taj neki postrik, u se ta dželja rodila, tak, tak, oti je vječ. Jel, čovjek je umru. a ovaj, se dolazi u njemu, jel? Zato što je ta, napravio taj hajjj. Napravio je taj hajjj. To je hajjj dijelo. Znači, uje govorite dobro. Pa još pricik u slama, polo hajjj, ono jasno. Reci dobro, ili šuti. Čak i u, i, i, i u šali, i u šali, govoriš dobro, znači, ne smiješ stagat, ne znaš koga možeš udivit, ili s kim se smiješ pošalit, jel, neko će privaditi šalu, oaj, na svoj neki drugi način. Zato, drago, braćo, živite islam, praktikujte sunet Allah-u poslanika, sada Allah-u postepeno, držite se sistema i nastojite da svojim dijelima, svojim riječima slijedite lovo u poslanika, jer to je vaš nul, vaša svetljika na ovom svijetu i vaša svetljika, to jeste naša svetljika na budućem svijetu i volim allah da nas kupi u dženetu svakorno da posjedimo ovdje sa boljim društvom, sa poslanicima, šehridima, kuđadinima, u lemom i drugim skrimalom za bolje.